Хай не бачить, хай не знає, що нас чекало цієї ночі. Галя бачить, як по озбіччю дороги, по зеленому спаришу, котиться людська голова. У цієї людської голови є і немає губів, повибивано зуби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 але як тікатимеш, коли ця хрещена мати навідалася в гості? Славна ж вона буде похресниця у своєї хрещеної матері, коли зараз тече від неї. Здрастуйте, мамо, вітається Галя, і сама не чує свого голосу. Є в неї голос чи нема? Як добре, що ви прийшли. Рвані губи... У людської голови ладьво рушиться. Між вибитих зубів сіпається клапоть язика, а матка Галя здогадується, що каже хрещена. А вже ж хрещена каже, «Здравствуй, дочка, а чого ж ти не приходиш до мене? Я приходила до вас. А де ж я була?»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 Я вже така страшна стала, що гидуєш Та ви славні, шепоче Славна, то поцілуй Не здужається мені, народиться Галя в ліжку Ніяк не зведусь А чи не брешеш, дочка? Не брешу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 А де ж тут вогонь зірки? Пучками води?